Представя хората пред вас. Дясно от мен е Карина Баглова, до нея Мария Христова, после Исус Сердов, до него е Франк Арбас, и най-накрая е Динко Тодинов. Просто ще дам думата, думата поред за едно начало от десетина минути. И след това вече ще видим какво ще правим. Надявам се да имаме време и за въпроси, и за говорим от цялото. Казвам само имената. Нека всеки от тези хора сам се представи, както намали за това. Едно време, по първите граждански е, излизания, се научихме, че като сме граждани, можем да се представяме един на друг, с име и празиме, и при нужда да си показваме и паспорта. Това веднага ни отдалеше от джингета, кой знае защо. Здравейте, може би не съм толкова непозната за всички. Аз започнах много активна гражданска дейност още с допланирането ми като архитект в София. Връщайки се да работя във Варна по специалността си, се натъкнах на доста несправедливости в градоустройството планиране на Варна, където се оказа, че крупни економически интереси така са завзели цялото поле заедява в тази област. И така започнах известни граждански атаки срещу неправилното проектиране на общия устройствен план на Варна. По-късно с осъществената сделка с крайбрежната алея на Варна, заедно с пет неправителствени организации във Варна, започнахме много сериозна гражданска активност. Имахме протести, имахме подписка, която набра 22 000 подписа. И така постепенно а, изградих цялата си дейност което ме доведе и до това да бъде кандидат за кмет на Варна на предните местни избори, чрез партия Зелените, която плътно беше с неправителствените организации в техните битки. И сега след тези изборите станах и техен член, така че имам все пак участие в партия, която обаче не е участвала във възда до сегашния момент. Настоящите протести смятам свързани с предходните протести, които Варна започна да прави. Както за морската градина, така и за шистовия газ. Варна беше много силна отново в протестите си. Така че се изгради една, едно постоянство и едно бавно събуждане на иначе доста така отчаяните хора във Варна, които се славят с това, че гледат повече частния си бизнес и трудно излизат на протести. Но след като няколкото години напоследък донесаха както и криза, така и тоталния бум на економическата групировка във Варна, която е завзела доста сфери на бизнеса и задушава, всъщност, малките и средни предприятия чрез много видове рекет, както казах в груда. не можеш да направиш всичко без да минеш през тях и през свързаните с тях лица в община Варна. Така че... В цялата тази затруднена економическа обстановка най-накрая успя да изгара дори и варнянци на улиците, и то, както видяхме, много масово. А, така че резултата, който виждам в момента, е според мен натрупан от 3-4 години постоянна гражданска активност. И в момента сме свидетели на този бум, който се реализира с протестите във варна, които освен масово се отличиха с упоритост всеки ден, включително и днес. Без прекъсване всеки ден има протести от началото до сега. Днес беше блокирана Община Варна, за да не могат да влизат служителите вътре, с искането ни да бъде дадени оставките на всички общински съветници. Защото оставката на кмета не е достатъчна. Цялата администрация на Община Варна е пропита от конфликти на интереси. Общинските съветници от ГЕРБ, БСП и нашия град, което е партията на Тим, всички директори в техните фирми са членове на тази партия, общински съветници. Та всички те гласуват заедно в един много ясно опособен консенсус, когато трябва да се взимат важни решения, като например общия устройствен план, който е изцяло в интерес на групировката, че е разработен и разработен от самата нея, чрез фирмата и проектанска организация. Та той беше одобрен с пълно бълженство, където Герпи както казах, в заведен консенсус заедно. Така че Варната са наясно с това и не са доволни единствено от оставката на кмета. Те очакват оставката на Общинския съвет, предсрочни местни избори и оставката на всички възлови места в общината, директори, заместни кметове и така нататък. И това е ситуацията във Варна. Всеки ден гражданите се събират в специално осигурена зала от община Варна безплатно, това поне лесно се извоюва в такава една ситуация. Всеки ден се събират различни хора, нали някои са на работа или са заети, но въпреки че се сменя публиката, всеки ден има минимум 30-40 човека в тази зала, които обсъждат действията за следващия ден. Така че мога да похваля Варници за опоритостта и за смелостта, която демонстрираха на протестите. Разбира се, веднага започват и проблемите, а проблемите са, че отделни граждани започнаха така да сменят своите позиции. А, например, вече имаме 4-детима човека, които работят самостоятелно и се обявяват за оставането на общинския съвет. Да не се оттеглят той. Нали, можем вече да подозираме някакви финансови интереси, някакъв, нали, да са стимулирани по някакъв начин да сменят позицията си. Налице е също черен пиар срещу най-активните протестиращи. Например, един господин Теодор Николов, който е известен с това, че с камера записва протести и също с бирките на, на гражданите. И то не е от сега, още от преди протестите за шестове, века, са били филмирани от него и много други акции. Та този господин е естественно активен, естествено записва настоящите протести започна съвсем целенасочена пиар акция срещу него, с най-безумни най твърдения, къде измислени, къде е, тълкувани по някакъв безобразен начин. А жената на този човек е примена в момента и тази черна пиар акция, която на първо поглед изглежда пълно безумие, но така или иначе една агресия срещу неговата личност, го принуди до някъде да се дистанцира от последните дейности във Варна. И... Дори мисля, че и тук имаше желание да дойде, но се е отказал в последния момент. А, така че смелостта на варнице веднага провокира атака от, съответно, от отсрещната страна. Черен пиар от определени медии, личностни а, такива конфликти, обаждания по телефони, от различни кръгове, психологически тормоз, нали, подкупване на част от партикурището, които сменят позицията си изведнъж. А, така, че това са предизвикателствата в момента, в които адресираме. А, специална черна пиар акция има и срещу партия Зелените. А, тя е известна, че много от исканията на протестите са били в нейните платформи от самото ѝ създаване пред 2008 година. И естествено, тя би могла да бъде един а, нали, съюзник на протестиращите. Това веднага беше усетено от <съква> власти, и от може би економическата приправка, тим, нали, която е свързана с тях. И в момента е много силна черната пиар-акция и срещу нас като партия. И продължаваме да сме изправени пред това разделя и владеи, което нали, нашите опоненти правят непрекъснато, за да не може да се постигне едно истинско гражданско обединение, което бързо да реши проблемите, което е всъщност искането на всички протестиращи. А, имахме и няколко подписки във Варна по време на протестите. А, едната беше писмо до Президента и до Народното събрание чрез Президента, в която подписка изведахме приоритетните искания, най-важните искания, които бяха, нали, актуални а, преди разпускането на Народното събрание. И това бяха промените в изборния кодекс. И желанието ни да се свика Великонародно събрание, което Измислихме така един удачен вариант да не е бисрицала нова конституция, а да отмени само членът в конституцията, който изисква винаги Великонародно събрание, за да се сменя конституцията. Бяхме провокирани да жаем това решение от едно толкователно решение на Конституционния съд от 2003 година с което Конституционният съд постановява, че всякакви промени в съдебната система могат да се извършат единствено от Великонародно събрание. Тоест, точно тогава се е случила тази капсулация на съдебната система, която води до настоящите резултати, че тя не е работеща в интерес на гражданите. След консултация с народни представители в Великото народно събрание, с председателя на Конституционния съд Недел Перонов, Стигнахме до да изгледа, че това е едно добро предложение и Великото народно събрание да отпадне като институция и обикновено народно събрание да може да прокарва промени в Конституцията, макар и с едно голямо болшинство. Нали? Може да бъде ограничено три четверти или дори по-голямо болшинство, за да бъде се пак това някаква предпазна клауза. Пуснахме тези наши предложения на подписка на протестите. Събрахме около 1000 подписа за 2-3 дни и това всичко беше изпратено до Президента. Тя го обявила и по радиохоризонт, така че то се чува в пространството, но видяхме, че без никакъв резултат. Народно събрание не пожела да направи никакви промени, нито Президент имаше някаква реакция. След като това се случи, имахме и друга инициатива да се атакува служебния кабинет с предложение тарифата, която трябва да одобри за участие в медите, да бъде с някаква символична цена или направо 0 лева. Факт е, че и това не се случаи. Преди няколко дни служебния кабинет е одобрил тарифа, която е дори по-висока от до сегашните. 200 лева за минута за дебат. Дори не за реклама или предизборник, а за дебат. Нещо, което в много европейски страни са е напълно безплатно. И това са нашите активности. Продължаваме с всякакви предложения. Вече естествено е време за а, подготвяне на някаква по-сериозна платформа с искания, защото нали, досегашните ни искания бяха такива спешни, да ги нарека, към а, съществуващите институции. След като влизаме в предизборна кампания, вече става важно да имаме цялостна изградена платформа от консенсусни искания. А, събрали сме, имаме във варна, в това помещение, където се събират гражданите, имаме кутия, където всеки гражданин се пуска исканията, написани нали? от негово име, и предстои да бъдат разгледани всички тези събрани искания, да бъдат обобщени. Избрахме се работна група на едно от последните събрания. Тези избърки на гражданите са в формата на отворен обществен съвет. Това е организация, която не е регистрирана, често не е формална, напълно отворена, всеки, който иска, присъства и участва в дебатите, които се случват съответния ден. Съставя се присъствени списък и единствено хората, които са против, се отбелязват нали, в списъка, че са били против, защото и това беше проблем, <сък> че някои гласуват за, други против а в списъка. Нали, не го отразява. Но, така че се ушла и в процедурата, която ползваме. Този Отворен обществен съвет си избра хора, които имат желание да обобщат исканията в работна група и през тези следващите дни да се започне работа по това. Аз лично съм обобщила в три страници всякакви искания, които съм чула по време на протестите, от различни хора от различни кръгли маси, извън Варна, от плакатите, които хората си правят, защото имаме много плакати с написани ясни искания. Тези, които най-често са повтарят, отзоваване на политиците, избираемост на съдиите, отговорност лична отговорност от вас и мъжчите, и промените в изборния кодекс също са абсолютно консенсусни. От тук нататък има някои проблемни позиции, като, например, част от протестиращите желаят да се въведе образователен цен за гласуването. Нещо, което тук малко може да влезе в конфликт с няко... от интересите на някои от присъстващите, защото се има предвид, нали точно, част от ромите, и част от други такива прослойки, които не са до толкова образовани и се предполага, че участват в купения вод. Естествено, веднага се явиха и предложения за компромисни варианти, като например да няма образователен ценз, но бюлетините да бъдат без номера и да трябва всеки или да прочте или да напише този за когото иска да или Това по косвен начин ликвидира част от хората, които нали, не могат да се справят с това. Ето, че нали, има консенсус дори по този въпрос, не мога да се постигне. И това са нещата във Варна, те са в процес на развитие. Надявам се хората да продължат със упоритостта си, за да постигнем наистина някаква промяна. Благодаря, Калина Павлова. Искам малко да променя... Нещо, нещо, нещо. Извинете, нямате думата. Искам да променя малко схемата, която предложих. Ако имате кратки въпроси за долу точняване, но именно тип въпроси, не изказвани, задайте ги сега към Калина и ще продължим нататък. Не. Много ви моля. Бъл... Много ви моля. Благодарите ви, бъл... да ви, без микрофон. на тър, чуете да Всеки, който взима думата от залата, първо се представя и го прави след като водещия го е прикалил отри това. Госпожата, дигна ръка преди вас, давам думата според дигане на ръка, ще говорите след нея. Госпожата, поградите. Да възвече, дани и господа на всички. Казвам се, на Карида град Варна. Другото ми име, спод което излизам, е Мириан. Много хора са чували моите стикове, написани по време на тая кърдуарска емулиция. Аз съм тук поканена. Тъй като много хора се интересуваха, защото тук, пока не съм отново журналисти. В момента с вас, си дослужава калина Палова, архитекта, която е искам да ви кажа, не се така стоят, не така стоят нещата, дами и господа. Ви трябва да сме наясно каква е истин. Момент, Относно, момент. Да ви сте... много ви моля. Моля ви. Аз Предлагам... а... на този... а... В момента ви отнемам думата, ще разберете защо. Предлагам на аудиторията. Явно това не е никакъв въпрос госпожата ни подведе, тя иска да направи изказване, при това в спор с а, човека, който тук що е говори. Аз предлагам на аудиторията да се съгласим с това изказване, само че след като говорят първо хората, които са тук. Госпожа ще имате възможност да говорите след това, като част от изказванията. Имате думата. Аз внимателно, ми аз съм тук. Аз съм... Има... е? Първо, ми е тук живяла, тук в Привет Калгарт. Тя и тя ми също се, е се е познавала с уможните от вас, се е познавал. от... И друго искам да попитам, кой купа, каква база. Не е важна да кажа от баба, кой има, кой... Тури партии са от БСП има и синя коалиция ДСБ-СД в оправението на Варни. Какво е отношението ви към синята коалиция в Аварна? Знам, че във има же такъв общински завет който силно беше свързано. За този черв от мен не може да занимава, Благодаря давам микрофона за да, благодаря за въпроса и кратък въпрос за да Синята коалиция разполага с двама общински съветници и те наистина имат доста по-демократично отношение. Гласуваха против приемането на общия устройствен план и гласуваха за това гражданите да могат да се изкажат в Общинския съвет. Защото всички останали общински съветници, включително на Маришки, на Лидер и на много други партии, които са в АТАКА, ДПС, абсолютно всички гласуваха против и въздържали се а, по повод молби на граждани да се изкажат по време на общинския съвет. Единствено синята коалиция гласува за това да се изкажат, но естествено двама общински съвети не стигнаха, така че при приемането на общия средствия план, освен това бяхме лишени от думата в общинския съвет. Метод yeah. yeah. no. no. no. Аз а, а сега да ми е оминева, не съм отварна от Варна. София. Съм а Много кратко точняваш въпрос на връзка с последното, което казахте, а именно искането за въвеждане на образователен лиценз за гласуване. И дадохте пример, че даже по това може да се намери техническо решение да се постигне консенсус. Затова много силно ме вълнува каква е позицията на партия Зелените и вашата лична позиция, де съгласна ли сте да се търси технически начин да се постигне консенсус по това решение и хората с ниско образование да бъдат изключени от правото на гласуване технически този въпрос или все пак има някакви, да знам, някакви ценности за, за това разбиране. Ами аз понеже много съм голям ръдетел на постигането на консенсус и на компромиси, личната им позиция за сега по-скоро е за по такъв заобиколен технически начин до някъде да бъдат удовлетворени исканията за образование. Естествено не е директно налично, чрез отнемане на правата, което е против uh, хардата за правата на човека. За позицията на зелените не мога да коментирам, защото още не е обсъден този въпрос. Благодаря. Други въпроси? Добре. Минаваме към втория говорител от панела. Това е господин Франк Абас. Човек... ...отварен. Ще ви помоля... Мобилните могат, ще ви бе, които ако продължават да се обаждат имайте грижа да ги изключите. И Франк ще говори на немски с превод и ще ви обясни защо един немец, който говори български с превод, говори като представител на Гербарна в София. Франк, аз се казвам Франк Абас. се казвам Франк Абас. Повечето от вас ме признават. Още веднъж искам да се извине, че не говорим много добре, Вашите. Вие бъдите und както вие знаете аз и живея заедно ромите. Und ich muss so sagen, dass wir als Gruppe, dass die Roma sich selber von den Protesten nicht abgeholt fühlen, nicht ähm fühlen. Wir einem Abend, als wir an den Protesten teilgenommen haben, защото в една вечер, когато ние взехме участие в протестите, си бързвани от речрадикали лъвите и антирихно. Ние бяхме äh, нагробени от десни Радикали и частично ние бяхме нападнати от тях. И това е точно това, което казаха Ромите. това, което казаха Ромите. Ние имаме също нашите теми, ние също искаме да участваме на протести, но ние имаме страх. Също това, което искам да кажа в залата, е, че е, че пламе не е който се, се му Преди няколко дни един мой съсед скочи от пети етаж Ist für die Просто защото е отчаян на цялото политическо положение в България. NGO, äh, äh, нашото, нашата неправителствена организация се е грижи за Роми и за България. И нашите бюра ще бъдат заедно много хора и са на които хората идват, защото нямат топ, и които нямат хранителни продукти, да, нямат също и лакарства. Тези, тези хора частично не са на, на протестите, Майк, си, мотни, haben. защото са äh, предали своята надежда. Их Wochen wieder haben. Аз да мисля, -e. ja, че в няколко седмици демонстрациите ще бъдат прекратени. Затова ние в Владиславово създадохме, заедно с Роми и Българи, една демократична група. Презедно е, че ние трябва да мислим за това, което ще се случи след протестите. Можем да говорим за промяна на конституцията. Но докато народът не се променя, и докато Протестиращите се борят един срещу друг. И докато роми и българи са разделени все още в България и не работят, те са в друга държава. Страхувам се, че в близките месеци всичко ще отиде. Помням се на протестите преди две години, когато български граждани нападнаха ромските деца. Und auch jetzt bei die Demonstration ist teilweise diese Angst in uns. die Proteste И не много демонстранци от различни организации ни съветствите, като не ходим на демонстрации. И на мен самият милиство гласът на патестински. Бих искал, да бъдат забравени партии. Мисля, че трябва да говори народът. че и че ние трябва да, да изградим във всички градове демократични отделни групи. Denke, dass, äh, wir die der И мисля, че ние в България трябва да сме осъществили основните права на демокрация. I mean, wer wer Имам предвид, кой управлява Ванна? Тим. Тим. И докато nicht geschlossen се gegen die Mafia, wie нищо няма да се промени. И тези, тези групировка чака гласът Mafia да diese Strukturen warten einfach darauf, immer die wird. Ich denke, dass wir in diesen demokratischen Aufrufsgruppen Parteien zunächst vergessen müssen. Es ist egal, ob wir patriotisch sind, es ist egal, ob wir kungen sind, sozialdemokratisch -e oder konservativ. Die Parteien haben bis auf wenige Parteien und Партиите до, няко, до, някои малки, а, пар, до някои малки партии в България се... ...вече нямат, нямат доверие на населението. Хората от моето съседство, съседите ми, ме питат, аз говоря да от тях не ми първо, защо трябва да отидем на протестите? И второ, какво ще се случи след тях? Трето място, кого трябва да изберем? В Африка се казва, че е по-добре да не се промени диктатурата. Защото е по-добре да се те и да се да се води по власт, защото който човек позна. Вместо да допуснем нов дявол на власт, който да не познаваме. И точно това изразява депресия. И аз мисля, че ние трябва да започнем всички един с друг, преди да говорим за партийни програми, да е, е, е направим усилия с демокрация. означава че конституцията и законите функционират. не функционират, когато закон не функционира държавата не изпълнява своите. Золавоки докато протестите не се увеличат und, auch die und auf einmal und auf straße gehen докато ромите и обикновените работници отидат на улиците und solange народът einer einzigen stimme der demokratie spricht народ не говори с един единствен глас на демокрация до die демонстрациите ще sein бъдат прекратени Една жена от политиката ми каза, че до някъде демонстрациите ми напомнят на мангарите, които се движат безцелно в една посока. на сега не искам да обознача и да представя демонстрантите като магарята, но въпросът е в каква посока водила ние. Ще позволят демонстрантите да бъдат да злоупотребявани с тях отново от партиите? Или ще направим следващата стъпка и да кажем, че ние искаме една демократична правна държава? Das heißt, dass, es, dass die Macht dem Volk gehört. Das die Macht gehört. nicht dem Die Macht gehört dem Volk. Die Energie gehört dem Volk. Energie gehört dem Und nicht Energie das Wasser gehört dem Volk. Und nicht Wasser и принадлежат на хората. Страхът, който имаме, това принадлежи на хората. което имаме, принадлежи на хората. е И последният въпрос е принадлежи ли, това наистина. Или отново ще чакат като свраки на покривите. Отново, за да ядат вашето месо. Политики че политиката в България е един голям шеф и най-голямата За uh, Затова тази партийна система трябва да бъде отстранена. И, и ще спреключа с това. Благодаря на Дан Кабърс. Това е наистина така, нов за нас поглед. Хем отвътре и отдолу, хем от много далеч. Едно време подобни речи са свършвали с Родфронт. Забравили сме тези думи, този лозунг, самият Франк го казва. А може би непразно сме го забравили, може би трябва да си припомним дови такива неща и да видим. Какво е било преди? Каква е разликата сега и наистина, в основе на това, на къде трябва да се върнем? Има ли въпроси към Пранка Бас, пак за да уточняване? Ако няма, минаваме нататък. Да заповядайте. Трябва да почакате да за микрофона. Това означава, че тези основни потребности на човека трябва да бъдат управлявани от хората. На чист български казване, това означава, че трябва енергопровод да бъде взета със на пимата, същото трябва да бъде направено и с ВИК. монополи тук, към, веноса, тега. И тези монополи трябва да бъдат управлявани демократично от народа, от така наречените общества или народни. И това да стане не с, не с целта на една печалба. <съпроса> ами с основното снабдяване на хората. Аз ще ставя и много кратък въпрос към господина Авас. Да. А, като говорите за отмена на собствеността, това де-факто означава национализация. Значи въпросът ми има три аспекти, и ще помора предвода, да ги проведе внимателно. Дали в Германия политическа е заявка за национализация би била посрещана нормално германското общество? Първият ми въпрос. Втория въпрос, като говорите за монополи, дали знаете, че държавата, Българската държава контролира. Нека да довърша, ще ги запомните. Българската държава контролира 100% цените на електроенергията, както на входа на електроенергията, така и на изхода. Да, Сенгел, просто го казвам. Сенгел си казвам. Значи първият въпрос беше на цивилизацията в Германия, ще мине Втори въпрос беше, държавата 100% контролира цените на тока, т.е. държавата е монополист в България. И третият ми въпрос, защо не говорите за това, че в Германия клиентите могат да избират своят доставчик на електроненти? Аз ви кажа какво има абшор в електроненти. Ние в Германия имахме. Ние в Германия имахме страхотно гласуване. Und leider äh, ist das Wasser privatisiert worden in Deutschland. Und viele demokratische Gruppen waren dagegen. Die Nago demokratischen Gruppen waren. Und Gruppe die auch против, und die Grünen und Linken, die Grünen, die haben einfach nicht. Es funktioniert nicht in Deutschland. Nicht funktioniert, Weil es ist ein globales europäisches Problem, was sich in jedem Land widerspricht. Защото да това е глобален европейски проблем, който се проявява във всяка страна. Европейския съюз се приобщава в глобализиране и в чист капитализъм. Точно заради това ние в Германия. В кратък и сроку, в кратък в близки години, ще, ще бъдем пред същите проблеми, каквито има и България. <постави> Мислящи социални демократи в Германия, като Герш, Герш, са казали, че когато падне Берлинската сена, So mehr wir, wird das Kapital über die Arbeiter und den Volk her fallen. Und ihnen die Haare von dem Kopf abpressen. Die Haare von dem Kopf abpressen. Ich stimme dieser Idee, ich sage es mir. Die Frage ist nicht nur, was äh, ich möchte das ganz klar beantworten, es wird nicht möglich sein, in Deutschland zu zahlen. Вие съвсем ясно договаря, в момента това е невъзможно за Германия. И doch че Zukunft von in Europa. Wir müssen dass Трябва да се грижа това да бъде запазена демокрацията в страната. И говоря за демокрация. Kapitalismus muss kontrolliert werden durch die Regierung und den Volk. Една пазарна економика. капитализма трябва да бъде контролиран от народа. ще и това. още веднъж, токът и не трябва да бъде това е собственост на народа. И това не е вече български или немски въпрос, това е въпрос на народа.. За мен това е въпрос на демокрация. Побледнете People... <sharp inhale> само какво по се случва с вашите сметки за това. <sharp inhale> Те ви късат пирата като покошки. Yeah, so И така не може да бъде. И се нуждаем от един глас, който наистина да защитава народа. И това може да стане само с народно събрание, без партии, които се представят пред нас. България трябва да се върне обратно на народа, защото България принадлежи на българите. Благодаря. Давам думата на Мария Христова. Мария Христова. Съм. Може би преди да кажа нещо за себе си, да изразя едно генерално мнение за това. Какво мисля, аз, че се случва в момента в държавата и във вас защото наистина смятам, че пътят, който ме доведе до тук, до тази зала е много дълъг. Mm. И, може би не е случайно малко да както вашето. Това, което си мисля, че се случва, защото аз не съм пряко частник в протестите във арми, Е, че е последен вик на това е Зов. А, и желание съответно да се оттърсим от всичко това, което е било до сега. От цялата тази невъзможност и преса, която ни се упражнява от институциите, които биха би трябвало да обеществяват една държава, както и нашата. Тази невъзможност, която Оставя гражданите в, едно, в една друга позиция, на едно друго ниво, различно от това на хората, които са в институциите. Всичко това, което ни разделя, което не ни, ни помага и обратното ни пречи да не можем да работим заедно за каузи, които са полезни за нас, за бъдещето ни, за нашите деца, защото те Де са нашето бъдеще. Защото в бъдещето всъщност при надлежа така. Така че аз, ако трябва да кажа генерално, смятам, че първо моето мнение беше, че тези протести не са случайни и че те са провокирани от неслучайни хора. Защото за моите скромни 36 години живот, виждам, че политиката е въпрос на интереси. Именно това ме спираше да изляза на улицата и да изрази своето мнение. По този начин. Защото съм го правила години на ред. Правя го заради децата си. Започнах да го правя за това, че станах майка също. Но се случиха някои събития, които лично ме засегнаха. Това е трудно наистина да бъде пригладното, да бъде изразено и да бъде обяснено. Въобще е трудно това да бъде описано с това. Но се случиха събития, с които аз загубих не само приятел, във много хора загубиха своя приятел. Обществото като цяло загуби един талантлив човек. Изключително активен в всяко едно отношение. Лично и гражданско. По своят творчески начин. И това ме накара да погледна на протестите под друг ъгъл. С други очи. Да разбера, че всъщност макар и дирижирани, Макар и тръгнали не спонтанно, както би трябвало да бъде в един организъм, в който всичко тече здравословно. Защото аз разглеждам наистина нашето общество като жив организъм. Намерих друг смисъл, защото в тези протести видях, че има хора, които са отишли да кажат онова, което никой друг не иска да чуе. Онова, което няма къде другаде да, да го кажат. И всъщност това е огромният проблем, който аз виждам в нашето общество. Може би това е глобален процес в целия свят. Това, че обществото, че системата, че държавата, че институциите не работят, не работят за останалата част от организма. Няма връзка. Аз преди 6 години и половина родих първия си син. Мало след това се въвлях в а, едни процеси, които в град Варна, ще забравя да кажа, че съм Варна, а, които се касаяха за образованието с детските градини и за възможността родителите да участват в тези процеси, наравно давайки своето мнение с служителите в община И така отидах с цялото си желание да го допринеса с моето мнение и с това, което съм видяла и прочела за света. И се оказва, че се сблъсквам с една бетонна стена. Не само аз, ни бях на група родители. И може би това повлиява в голяма степен да, да продължи този огън да гори в мене. И да търся начини за изява, и за справедливост и за въздействие върху всичко това. Защото съгласейте се, аз, предполагам, че тук има доста родители и такива, на които им предстои. Ние като родители не можем да оставим децата си просто и е така на някой, защото той е по-компетентен от нас в нещо. Ние гледаме на децата си като нещо цяло. И по този начин трябва да гледаме и на обществото. И това е единствения начин, за да може да изберем най-доброто за тях. И така историята ме въвлече в няколко организирани протеста, тръгнали от най виските нива от нас, от родителите, които искаме да поглянем нямаме възможност за това. Докато не стигнах до една екологична случка, и аз не знам как да кажа, тя е по-скоро административна, с екологичен характер, посичането <съща> на жениката на Севастопова. във Това беше ден, 1 май 2008 година. Когато бях решила с моето семейство да взема почивка и да не участвам повече в обществени дела, исках да се откачам от тази система, защото тя изпиваше моята енергия, тя ми отнемаше радостта в моето семейство, но обстоятелствата ме върнаха в тази реалност и аз не можах да издържам на гледката. Това, което се случваше, може би някои от вас са го видели като кадри, като от по медиите и като административна борба. Но то беше много внушително. Там едни огромни 18-метрови изполини дървета. Бяха сразени на 3 метра. И техните трупове лежаха на всякъдето площадо. И нямаше обяснение за това. Нямаше заповед. Нямаше документ. Там просто имаше произвол, но не случайно. Естествено, след такива събития човек търси начин, да. като си станал неволен свидетел на това, търсиш начин да намериш решение и това, което правиш е да кареш институциите, да работят, да ги търсиш за помощ, да си вършат работата за това, за което съществуват. Отново видяхме, че институциите не работят. Полицията дойде, провери. Документите... Документите... Силно казано. Но... Ни успокои като граждани, това е работа на... Това е фирма, която обслужва общината. Тя работи за общината. Но това не беше достатъчно. И така се организирахме случайни дневрачи, случайни свидетели. За да спрем всичко това, което се случва, последствие се въвлякохме в една колосална административна битка, която ни показва системата отвътре как работи. Когато един гражданин е отвънка забележи някаква грешка, забележи нещо, което е против неговите права и против законите, които са установени и би трябвало да се спазват в техния ред, тогава системата измисля начин да защити себе си. Първото дело естествено спечели. Това е момента на изненадата, който на нас ни помогна и ние спряхме тези действия в градинката. Но веднага след това на община Варна, Кирил Лоданов, издаде нова заповед, с която нареди същото изсичане. Много, какъв морал има за това? Битката продължи естествено. Тази, жабо... Тази заповед също беше обжавана по административен ред. Но след това се измислиха нови способи за да ни бъде противодействано. И нещата да бъдат довършени до край. Никой не знаеше какви са цели. Никой все още не знае. Но нещата се случват по същия начин в държавата и след това. Това ме накара да вляза в политиката. След като разбрах, че в 2008 година се е нова партия, която е изключително учредена от граждански активни хора, млади хора като мен. Аз припознавах себе си в тези хора. Дълго време странях и се чудих дали да се включа, и в крайна сметка 2009 година аз и съпруга станахме част от членовете. Защо? Защото съзнах, че когато си родови граждани или си на площада и видиш нередно и се опиташ да, да я покажеш. Тези, които трябва да я видят, това не е достатъчно. Трябва да си там вътре, в органите, които са законодателната власт, които на местно ниво е местния общински съвет, а на глобално ниво е парламент. Хората, които са по институциите, трябва да си част от тях, трябва да си част от тази политика. Аз лично за себе си осъзнах, че стоейки на страни, а, стоейки извън политиката, защото тя е нещо много мръсно в България, ние всички се пазим да не се изцапваме, но това пазене ни прави пасивни. И в крайна сметка ни кара да сме в тази ситуация, която никой от нас не харесва, но никой няма смелостта и дразновението да промени. Костваше ми много да взема това решение, после ми костваше още повече да втанам в тези редици. Защото не срещах разбиране дори след собствените си приятели. Защото всеки в България знае, че политиката не е тръгнала долу от народа, че нито една партия не е тръгнала така и че винаги има нещо дирижирано горе, което, ни, което ръководи тези структури което ги тика на някъде и не безгласни букви. Да, но за мене беше важно аз да видя, да пробвам и последната си възможност да упражня контрол върху тази система. И мисля, че ние не трябва да стоим и да чакаме някой Спасител отвън да дойде, да поведе народа, да каже много умни думи, след които ние да тръгнем, ами всеки един от нас трябва да излезе на собствената си вътрешна магистрала, на собствения си вътрешен площад, да си зададе въпроси, защо мълчи, защо не прави нищо, защото аз съм сигурна, че единственият честен отговор е за това, че не получава подкрепа, за това, че не вижда самишеници. И аз мисля, че най-голямото усилие, което ние трябва да направим, е да намерим хора, с които можем да работим. Не да забраним партиите. Не да забраним мене си какво или да действаме радикално. Това ще ни унищожи, защото този хаос на нас не ни е нужен. А да започнем по мъничко, по мъничко да работим. Първо със себе си никога да не се отчаяваме И да търсим варианти за въздействие. Да търсим сами иници, и да търсим онова, което ни обединява, а не което ни разделя. Не знам, може би може да се говорим много на тази тема, но мисля, че казах. Благодаря. Благодаря. А, искам първо лично да благодаря на Мария Христова и да си пожелаем да се окажем достойни за яснота и откровеността, с която ни говори тази вечер. Имате думата за уточняващи въпроси? За Ако става дума за уточняващ въпроси, ако не ще ви дам думата за вашето изказване, след като стържащи въпроса Мария. Да, за повярването. Чащетото Уточнявам въпроса. Темата. За днес беше протестиращата екрат парния въпрос. И ние е презентация на зелените. Питам, протестиращите ли трябваше да дойдат тук и да говорим какво става в или да презентираме партия зелени? Да, благодаря. А... Сега... много мразя да давам подобни обяснения, но по-добре да стане ясно. Тук са хората, които в крайна кащата се съгласиха да дойдат и да говорят пред нас, бяха поканени доста повече хора от доста повече различни движения и групировки. Решихме, че независимо от това, кои все пак накрая решиха да дойдат, че има смисъл да се направи тази среща система. Искаше ни се да бъде по-представително, не се получи за мен лично и това, което се случва до тук, има сериозен смисъл. Благодаря. Имате думата. Кой искаше за въпрос? Добълът, а, ти за, футболиста, част, за футболиста, че имаш един човек, еде, трябва да точно представлява той. Защото не ми приичаше един похана един футболист, който го е... Какво представлява един човек? Бялото са така е да в момента един ухранен и виж, го издаме в районът, вието, така доста така груби, Ясно. Благодаря. Който така е чудесно. И някой друг който ги отзвава и За Иван Петров ли искате да Иван Петров ли искате да пътете? не знам, ясно. Добре, да. съжалявам, вижте, в такава ситуация най-нормалното е да не знаят <пи> кои със случаи всичко, което ни интересува. А, има ли други въпроси? Заповядам това. Май не Ви чугме. Явко е какво сказан. Което прочетал предварително като информация за дебата. Мисля, че ми ще включим и тяната тима. Т.е. какво представлява тима? И аз очаквам да се реши един въпрос, как евентуално може да бъде решен този въпрос. Според вас как може да се реши този проблем при положението че те държат економическата власт в съвсем негално общество? И политически път, колкото коректирам, възможно ли е да се реши този проблем? Защото аз лично не виждам как може да се реши. Ясно, благодаря. Не е толкова трудно да се реши проблема. Значи в момента във Варна подготвяме иск от името на държавата, който трябваше отдавна да подаде едно нормално работещо правителство, но явно правителството им до сега не беше нормално. А, да в момента всички доказателства, които сме събрали за нещожност на сделката с крайбрежната ирица на Варна, го обработваме с юристи и геодезисти, от името на държавата, т.е. на министър-председателя Райков и на министърката по регионално развитие Захарева, ще им остане само да го парафират и да го внесат в Съда. Ще им бъде напълно подготвен този иск, след като сами не желаят да го подготвят и ще им бъде официално връчен, за да го подържат, ако решат, ми, в Съда. Така че първият удар, който тим ти ще понесе, е анулиране на тази делка и премахване на тяхното пребиваване в момента на Кребрежда елея. Следващата стъпка, която може много бързо да се направи, е прокуратурата да заработи по сигнала за извършване, измами и рекет във връзка с общия устройство на план на Варна, който е изработен благодарение на частни инвестиции, което е изцяло забранено от закона. Закона за устройство на територията забранява частни инвестиции да дирижират общите устройствени планове. Така че това е следващото нарушение, което фирмата на Тин, проектантска организация, ще понесе. А, тя е взимала около 33 милиона лева от различни собственици на имоти и фирми за проектирането на този план. Сами разбирате, че когато ще трябва да ги върне тия пари, <laughs> ще има сериозен проблем. Ако искат има два варианта тука. Да обявят в несъстоятелност тази фирма, но тогава ще бъдат разследвани защо тя получава несъстоятелност, къде са отишли парите. Ако искат да не обявяват в несъстоятелност, трябва Холдинг Варна, Холдинг Гаим, който е единоличен собственик на фирмата Проектанска. Той да осигури връщането на парите. Тъй, че трябва да изкара 33 милиона лева да върне на хората. А следващите активности срещу този октопод ще бъдат прекратяване на, на всички договори, които Община Варна има с тях. Значи, в момента Община Варна изплаща заплатите на всичките си служители чрез тяхната банка. Тяхната медия Черноморе има изключителни права да отразява Общинския съвет и всички мероприятия на Общината. И вече и още сигурно там сделки. Има, които трябва да се ревизират. След това концесията на плажа и село в техни ръце от 2000 година насам. Всички се оплакваме от състоянието на плажа, мръсен, замърсен. Баните, които са паметник на културата, напълно изоставени. Аз мисля, че това е едно очевидно нарушение на концесионния договор, така че и там ще може да се развали, като се намерят всички неспазени на клаузи. Оттам нататък продължаваме с пенсионните фондове, сила и съгласие които също са в някакви специфични отношения с държавата, имат някакви привилегии. И по-етапно реализиране на всичките им връзки с държавата, с община варна, всъщност относно Циганската махала, която е до Спархов мост, там също имаме, има някакви отношения с собственост на Земя. Дали са купили от община-варна, не знам точно как е. дори. Част от журналистите се опитваха да разгадаят цялата делавера, която там се случва, не е напълно ясно още какви са отношенията, но така или иначе и там могат да се предприемат мерки да се оттегли тази группировка и от тая територия, така че има за какво да се хваням, има откъде да започнем, зато да разплетаме възела. Поред мен е една, един от най-важните инструменти, който може да ползваме в подобна борба е да има висок граждански интерес към всичко това, което се случва около тази тема. Да бъде засвидетелстван по всякакъв начин с гражданска активност и с непримиримост. Едно от нещата, които още преди време предлагахме е във всяка, така че като родители, още с първите стъпки, които виждам, че са много приложими за всяка една друга идея и кауза е да има гражданско присъствие и контрол а, от типа на комисия, гражданска комисия във всяка една институция, която трябва да взема такива генерални решения за разпределяне на територия, имущество и така нататък общо. Благодаря. Въпрос... Мисля това да е последния въпрос. Добре, да. още един там. Други. Добре. Вие след това там. Добре, на Всички казвам се с и да съм експерт по наблюдение на избори. Искам да попитам гостите от Варна в е, този момент, когато вече предизборната кампания е тръгнала, има ли така нареченото гражданско общество, каквото и да означава това, амбициите и силите да направи всеобхватно наблюдение на изборния процес до най-малките подробности на целия изборен ден, да проследи движението на материалите и да излезе с заключение, които да делегитимират или първо да делегитимират властта, която предстои да бъде изпратен. Благодаря. Благодаря. За сега не съм сигурна, че сме в състояние да направим такова нещо. Значи малко опит от миналите избори местните беше, че хората се съгласяват да се са застъпници само срещу заплащане. Доброволците са много малко. И оттам е в проблем, да? Например, във Варна имаме 400 и няколко избирателни секции. 400 доброволци До сега не съм видяла да работят заедно. Дано да се случи някъде. Аз силно се надявам, но това е много въпрос, защото в крайна сметка манипулирането на изборите започва още от турните там местата на облите. И аз лично съм присъствала на такова броене на резултатите. Където това е скандално за мен, хората, които са платени наблюдатели от съответните парламентарно представени партии, които имат тези пари именно заради това, че са парламентарно представени, т.е. това са пари, които са събрани на всеки един от нас от своите данъци и задължения към държавата. Те стоят на една пейка, поставени там на два метра от масата, където се преброяват бюлетините. И са поставени от комисията, която брои бюлетините. И на тези всички хора, наредени като послушни квачки, защото наистина така изглеждат, повярвайте ми, седнали послушно на тези бейки, им се казва, че нямат право да гледат какво се случва на масата. Да не пречат на екипа да обикаля и да размася, но 20 бюлетини, които са еднакви над свят, които от 2 метра не можеш да различиш. Каква е цифрата, която е написана на тях? Кое е задрасканото. И а, хора като мене, те са единици, а, в смисъл може би са стотици в държавата, но са твърде малко, <laughs> за да обхванат всички такива секции, които отиват като доброволци, за да пазят общия вод. Защото ние не пазим само определен вод, това е общия вод които се опитват да видят бюлетините, биват изпъждани и нахоквани. И, а, нали се сещате, че трябва да си много упорит, за да отидеш отново там и да гледаш. Аз лично съм спасяла гласове. Не само на зелените, но и на други партии. По-малки, които бяха присъединявани към други, по-големи. Може би с добрата идея да не се губят гласове, но това е подмяна на вод. И ако се случат, Два гласа в а, моята секция. Колко секции има в България? Yes. First... Благодаря, да се казвам. А, така, благодаря на хората, които са дошли и за да, да говорят с нас от вече. А, ми се иска малко, защото аз имах възможност да ходя на протестите в София. А, няма възможност за съжаление да отида до Варна, ще ще ми е така интересно и важно. Някак си да още нещо, още да, да, да нещо за това, какво се случва в улиците на Варна. Знам, че тук, например, много хора а, бяха блъснати протестите заради много дороги искания и те не можеха да решат по-точно да подкрепят и протести изглежат аморски на фарна протестът бъде, че беше много голям. не да се върне малко на протеста, това, което ми казват. Благодаря. Да. А, аз цялно бяхме повечето от протестите не съм се почувствала отбърсната от тях. Верно, че имаше някои разнопосочни искания, но мисля, че обединяващите искания бяха повече от повечето разнопосочните. А, нали, както казах, много ясно се открои обединяващото искане за закон за отзоваване на изборните должности. Това просто беше много обединяващо. Не съм чула някой да е против това. Другото много силно обединяващо беше, разбира се, против економическата групировка ТИМ. И може би... Тези две неща бяха достатъчни да случат този огромен брой хора. Сега, понеже Мария каза, че до някъде е била леко отблъсната, тя може да каже отрицателната страна на... Може би знае, че в началото започнаха дирежирано, има такива сериозни съмнения, още повече, че групировката ТИМ започна да изкупува, знаете, акции на няколко от енерготръжествата, подсилва това съмнение, че даже самите те имаха интерес от протестите, но... Във Варна после пък те се обърнаха срещу тях. Може би затова бяхме свидетели на такава агресия. А, имаше нападнати граждани, за да им бъдат скъсани плакати срещу Тим. На едно момче му беше щупена носа, щупена носа. Но това не ни спря. Определено Варнаци не са спряни. Продължават. Дори и след теките случаи още повече плакати се появяваха в аз мисля, че едно от нещата, които отблъскват от тези протести е насилието, което се опитваше да бъде така лансирано. Тоест имаше новадна, може би сте видели в медиите, наряване с камъни на сградите на Енергопром, което за мен лично аз не, не, не мисля, че това е начинът да изрази своето недоволство. Определено, сред приятели, които ходиха по протестите точно в тези дни, казаха, че вероятно това е наистина провокатори. Защото а, а, а, аз така, изхождайки от себе си, ако отидам на такъв протест, не бих направила това. Като голяма част от хората. А, другото нещо... Аз не мисля, че разнопосочите от напротив, и затова казах, твърде дълго време е търпяно, много неща са търпени и изхождайки от това, че някой друг е направил първата крачка и е дал личен пример да отиде на пощада, за останалите става много по-лесно да го последват. Така че в този смисъл, аз мисля, се, че едни такива масови протести са по-скоро ядрото, което една маса, която би привлякла още хора, и а, много хубаво това също, че са роднопосочни, защото ако в едно общество хората имат еднакво мнение, то тогава нямаше да има общество, няма да има развитие. А, само да довърша, а, това, което в мой скромен опит като граждански активен човек и в скромните протести, които аз съм организирала преди да се случат тези мащабни събития, Uh, виждах, че протестите са място и трибуна да се събират хората и да мислят точно за следващи действия, за това какво може да бъде променено и направено, както господина зададе въпроса за броенето на гласовете. И това аз мисля, че е нещо, което плаши по фото. Плаши от тези, които uh, са застрашени техните интереси да продължават да управляват uh, нещо общо. А, също така мисля, че те са в интерес да създават усещането, че има разнопосочие в протестите и да се локализират различни адраг, които привидно се противопоставят, естествено, за да се самоунищожат. И мисля, че ние като мислещи сърцати хора, каквито съм сигурна, че са всички българи, трябва да заправим за тези провокации, да се съсредоточим точно върху нещата, които ни обединяват. Но това, което виждах, докато не участвах в протестите, но се движах по улицата на Ларна, отивайки да взема децата си в детски център, е, че те наистина са масови и мирни. Много мирни. А, мирни в смисъл, че се носиха истински послания, истински автентични, а не плакати, които са разпечатани, от, на, които носят еднакъв стил. А, всеки плакат носеше индивидуалност. И тази индивидуалност се израз на всеки един от нас в държава. Благодаря момент франк за кака реакция. И тогава ще дам думата на Гириана за най-добросказване. Азо, <къв> пазмия за всичка това, което малко ме мощтава при тази дискусия е... е че тук малко листове гласа на народа. Имам предвид. Морската градина на Варна това е едно хубаво нещо, за което трябва да се заполага усилия. Но това, което ме води до яд и до е това, Ja. Ähm, dass mein Nachbar, който всеки ден 15 до 16 часа стои в малък магазин. И не може да отиде на протестите, защото се опитва да преживее. Er ist trotzdem nicht mit 16 Stunden въпреки това успява със своите 16 часа работа на ден да преживее. Und не знам, но докато до, до ние се разделяме, с, се с политически въпроси. Ich ja накрая да бъде отговорено. ist как хлябът на моите съседи отново ще бъде върнат в шкафовете. И този въпрос трябва да бъде отговорен. И мисля, че все още не сме осъзнали, че нормалните работници, които ходят всеки ден на работа, частично са... И докато навлезе една из из из из из изключна ситуация, цитат, цитат, сахба, цитат на моя съсед работник, три динга, дин има три утри неща, които трябва да намерим. Или ще полетя моят е ток тогава нямам да имам храна. И вижте по тя моите лекарства, тогава нямам да имам храна. Това означава, че основите за живота в България не са подсигурени. Съвсем ясно, ние виждаме много хора, които протестират. се, а какво трябва да кажем за хората, които отдавна са се, се отказали? Какво е примерно с човека, мой съсед, който скочи от петия аж добре той не се беше с бензин зарява и запали, но какво ще кажем за да самоубийството? Какво са другите хора като пламен, които се самоубиват от отчаяние? Проблемът с тим е коренен тук много по-дълбоко, дори в ходилниците на хората. В 2011 година едно дете от нашата фундация беше убито. И до сега полица търсна. Все още не е изяснила причината за смърт. Още една жертва от вашата държаване. Наистина ми липсва ядрото и липсва на блесът. Не, мисля, не знам какво мислите за това. Благодаря. Само да уведомя събранието. Тук до мене е Исус Сед, Той се отказа от правото си да говори. Мисля, че ако реши да говори малко по-късно с удоволствие, ще го изслушаме Давам думата, както обещах на Мириана, също от Ваденка, както те обясни. и господа, аз съм една майка, която е на 62 години и изляза на улица, какъв стилах. Така, искам да обясним защо съм улиц, защото тази среща беше какъв стиращите нека да се смаят. Моята благословия. Децата ми седи граници. За границата. Аз предпочитам да се извън моята страна, която е моя родина. И плача за нея. Децата ми да бъдат далеч, за да ни бъдат убити, за да ни просят. Аз, байката, заявявам за всички вас. Ако случайно се вижда глупав ли съм, нормалният съм. Изляза съм да се поем, да могат едите, да се завъртат те тук, дори са ви обещали, запрела съм. Ако чуете нещо, частната твоя лътрозди време до очи, не се връщайте. Не се връщайте, деца мои, докато не се оправи нишко в тази страна. И тук пред всички вас заявявам, както ще го заявя и утре, и в другите, ден. Моя живот, момента, Виси на косък аз не става пак срещу тялост системата. В момента съм на един голям терор, в момента съм заплашена животато Виси на косък, да се затворя устата, да ни говоря против тези властоимащи, тези, които унищожиха Варни, тези, които я съсипаха, която е превърната в буднище. От 2007 година Варна вече се повърна в най-страшния глад който поима по света и град на разруха, на унижение, на смрад. Този град се краде. Този град, този стоима ще ни интересува какво правят. Бекайте по тях. Искам да обясням за братята Роми. Дами господа, Ви работите с тях в фундация. А знаете ли, че аз работя също с тях? На я не искам да изтъпвам. Точно какво не занимавам с една от болестите, която е много популярна а, сред братята роми. Това е жълтеницата, хипатита. Така, аз отговарям за цяла Северна България и мястото ми, където най-често се движат, това е в Максуда. Може би не знаете, че в Максуда има църква. И в тази църква се събират доста хора, може би както се казваше, Исус. Така, виждал ли си ме там в тази църква? Аз се движа между тези хора. За мен няма черви. Бели, за мен няма жълти, сини, зелени. За мен не има хора. Те са под небето, под слънцето. Имат право на бърза въздух, на живот. Те трябва да живеят. Навън съм за децата си, навън за всички. Не може да има някакво разделение между роми, турци, българи и всякакви други. Аз съм научила езика ви, братя. И вие много добре мога да ви създавам да ви говоря на вашия език. Не е нещо друго, за да разберете. Аз не си унижавам да говоря на вашия език, за да разберете, че аз не правя разлика между вашите си. Но моите деца ги изпратих навън. И са на улицата на, от самото начало на протестите. Момента съм тук, защото съм под на, на няколко журналисти, които утре ще имат среща с мен. След като се върна на ротационни принцип, в град това на Палаткове лагер, който в момента е обсъдил общината, аз заставам там. С моята борба са с абсолютно всичко и поемам съветства. Така, че аз няма да се откажа добре. Но искам само да ви кажа, ако 24 часа мен нямам и не да се появя на протестите, ако никъде не ме видите, да знаете, че просто съм ликвидирана. Не за първи път в момента следствие и прокуратура се занимава с абсолютно всичко това. Моля ви, приятели, искам да се объединим под едно общо мото. България за един народ. Yeah. За една държава. Всички да сме равни. Yeah. За всички да има кляпо, храна, въздух от плънцата. Това е което искам да обясня, че народът на България 60% е възрастен, излез на българска заради своите лица. Това е мотото на този критесий, който е. Благодаря на Мириана. Благодаря това е въпрос... Групировката, чих, ако е дали ни обратно... Дал думата за въпроси към Мириана. Моля да ми извините. Мириана, дайте ми какво е нататък, продължаваме. Искаме да сайде въпроса тима, и сега да изказваме това, че да се Добре. Само ще разговаря. Добре, това беше и на недевърна. Така, госпожо, искам да ви обясня. Групировката тим, като прочетей, въпроса тима, значи миска. Около тези хора са създадени митологии. Вие знаете какво значи кръстна митология и така са това, което Тези хора не са лични, господине. Просто ги изкачиха на стълбата като богове. Не е така. Дадоха им право в нашата страна да крадат и те станаха едва ли е богове, с които им може да се справи. В момента, независимо от това, че да плаща, не да си, това е мито. Те могат да бъдат. Благодаря. Добре. Добре. А, просто сега вече можем да приемем от аудиторията не просто въпроси, а и по-страшно по изложение на собствено гледаще. Заповядайте. Това може и въпроси, може и два. Там имаше, когато вече еди ваш, след това сте вие. Може би, международно, излязох.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 и какво е въобществото в тия страшни страшилища? Защото имам и приятел от Варна, който ми разказва още преди 4 години, ще това била организация с автомати, ходери, калашников. Нещо страшно ми е разказвало. Те са и могат така различават ли ги варни, които ги Какво представляват? Тя без че няма да стрелят по митингите, тъй като на тях е изгодно всичко да мине тихо. И пак въпросът си правят какво си искат. Те нямат интерес за такова нещо. Това просто искам да подигам. Благодаря. Ще има ли реакции си Може Ами, в момента не виждам я аз хора с калашници, но нещата са много по-различни, отколкото бяха преди 10-15 години. Когато за първи път се заговори за групировката Тим, тя беше поне това, което аз чувах, аз бях ученичка тогава. Това, което аз чувах е, че това са един вид спасители от други групировки, да ни спасяват от другите групировки. Те са добрите, произлезли от специалните части. Това, което е ситуацията в момента, нали? нещата претърпяват а, много развитие. Аз така имах някакъв късмет, някакъв казвам, защото не мога да определя дали е положителен или отрицателен, но там, където аз живеех, живееше един от тях. И всяка сутрин идваше охрана, въоръжена, да го извежда от дома му. Неговата сестра, с която се засичахме, защото учихме в един университет след това, ми каза лично в разговори, напускай България. Тук нямаше място. Просто ще става много зле. Та тогава наистина те ходиха във и се пазиха, пазиха се от другите групировки, с които да разпределят властта си над нашето имущество, на нашата държава, нашата земя. Сега нещата са различни. Те са приели облика на, на ситуацията. Да, те са бизнес. вече са, Те сами казват за себе си. Ние сме с Белия Кичкина, всичко вече е на показ. Какво искате от нас? кой искаме? Ни искаме всички тези, които работят в... А... Имам приятели, които работят в техните структури, в техните фирми. Те не се чувстват сигурни там, ако се опълчат срещу това, което се случва в тази фирма или у нас, съответната. Знаем, че те владеят стратегически сфери от економиката на държавата, което нали, може да ни накара да се задава много въпроси, докъде е гарантирана нашата автономност и дали скоро тук няма да възникне военен режим. Защото е едно от нещата, които много ме притесняваше с началото на тези протести лично мен. Аз днеска изразявам собственото си мнение като човек, като гражданин на България. Е това Дали тези протести не са дирижирани за да създадат напрежение в народа, каквото се опитваха през годините да създават по различен начин най-лесно чрез етническите конфликти, на които българи е най-силно чувствителен. Не само той, но и тези, които обитават нашата земя. А... Това, което силно ме притесняваше, че това са протести, които искат да доведат до масови безредици между особици и да се стигне до военен режим, заради невъзможността да се решат проблемите ни по друг начин. Това, което смятам, че по никакъв начин не трябва да допускаме, е да сме да отбъдем участници в този сценарий. Тоест, той е един сценарий, който е възникнал, в който ние сме подведени така или иначе, сме провокирани да участваме. Но аз съм сигурна, че има много мъдри хора и ще намерим начин да го направим чрез градивни средства, да овладеем тази агресия и, тази, и това недоволство, което е нормално да го има в нас заради несправедливостта извън нас. И а, моля всички, а, които присъстват тук, тези, които гледат записите и директното предаване, да не се подават на отчаянието, защото то не ни помага. Не ни помага, защото то ни отказва и предава властта и нашата сила в ръцете на някой друг. И този някой друг няма да е избран от нас. А, не ни помага, защо... Защото по този начин ние абдикираме от собствените си права и, няма, и сами решаваме себе си от участие. Това, което си мислят, че всички трябва да направят, които участват в структурите на фирмите на тази групировка ТИМ, е да, да повярват, че има и друг начин, по който могат да изкарат своите препитания и средства. Защото те са хората, Чиято енергия, чийто живот е използван, за да увеществи тези групировки. Така, че имаме много мнителни изразности. Благодаря. Тук имаше въпрос това видео. Аз съм върната. Имаме. Видрофон, за към могат да ви запишем. Върната, имаме. Аз със пресинат при дърнастина, но може би ме, че е някакъв. Дълъпно, а, е час, Но виждам, че сте млади хора тук, който е така чисти, бих казала с идеализма, нали, дори, който е тук на мен и на на четвери десетина, на четвери на, на, на ваша възраст. И тъй като поне, аз, как ви значи знам, всъщност за нали, проблема с нали, ТИМ, така маквито такави, от нали, ние Си мисля, вие имате ли представа как може да се справим с този модел ТИМ, защото това за мен е де, модел ТИМ, след като те наистина са вече навсякъде? включително му кий премиерът беше, беше техния приятел. Може да го кажа. Съждно тодишни да? Не знаем за сегашни как е. а, И фактически даже бих казал, че в линия, в който правителството значит, подаде така преди безкостта, ето, ето, ето е, да, Значи, оставката си, двама човека от Тим бяха назначени в легорта на, значи на ЧЕС, която е, тя да пак, чешката държавна значи, компания. Плюс този, който вече знаехме, че е там. Което показва, че наистина тези механизми са вече толкова дълбоки станали, че аз изпитвам, познавам, че аз лично от мили години. Аз, нали, аз, нали, аз, аз, аз, аз съм от, от, от, от, от хората, които се пар, значи, са оптимисти, от само, че изпитвам, бих казвала, значи, тих ужас, като виждам какво става. И с това аз не бях начи, изненавна, че нали, точно Вие всъщност бяхте първите, които а, бих казала възстаннати. Точно защото знам все пак горе-долу горе тези процеси, които са там от на вече. Моя въпрос пак, вие младите хора, и тъй като сте там и след други опитни, как виждате да се справите с този модел? Тъй като той вече е в цялата страна. И не си иска... Пак, пак, пак, от нива стана всъщност на място. Същато, на Макар, че на Stupid, и лични, тези случаи, които са е трагичните случаи, значи самозапомнянето, сега виждаме един човек, който получи главна стачка, дали ще има конкрет, не знам. Да, благодаря. Това наистина беше обсъдено и от тук чухме доста подобна поредица, конкретни стъпки. Нали, които не бих казал, че в резултат няма да има тим, но са стъпки към ограничаване на неговото власт и влияние. Затова нека някъде... да вземем още един въпълс. Да, преди да казахме как могат да бъдат скъсани някои от основните връзки на групировката с държавните и общински институции. Но бих могла още да добавя, че дори в момента да ги изпласкаме от економиката до някаква степен, те могат пак да се върнат под една или друга форма, ако не сме и да духовно и ако нямаме засилена демокрация. Защото те много лесно купуват хора, много лесно изкушават хората, да подкупват ги, оплашват ги с различни, къде наистина нали, упражняват натиск физически, къде само бъфират, но дори един бъф може да свърши работа. Примерно спрямо мене в началото 2009 година имаше много силни такива атаки, чрез мои роднини, че ако искат децата им да живеят, трябва да ме накарат по всяки начин да спрат своята гражданска активност. То не бяха телефонни обаждания, ходене до полицията, нали, да се оплахвам профилактично, за да мога да се предпазя. Нали, Предполагам, че до голяма степен бяха буфовете и неща, но не всеки човек може психически да издържи на една такава атака. Така че трябва много да се засилим демократичните структури, демократичните така практики и радвам се, че искането на протестиращите са точно в тази посока. Нали? Колкото по-лесно можеш да се кандидатираш да участваш в, в избори, колкото по-лесно можеш да се казваш мнението, колкото медиите са по-независими, толкова повече млади хора а, неподкупни и смели ще могат бързо да да отменят старите, които, да речем, в един момент са компрометират. И това ще бъде една такава имунна система на обществото срещу такива групировки и отново да стават силни. И от това трябва да стане с аналитико-карта жезги. Тоест карта с един нови политическите партии. Бъщавица, хай за да не спочваме. Да, Казвам се че Димитрина Чен, отдел култура. Чез вече че много се говори за Дим, по регистру ми събет седмици, когато предаване на ПТВ, Участвах на Варнаска да журналистка, която заяви, че не е ти на основния проблем на Варна, че с това се спекулира, че това ино се метологизира с цел, включително ни тези информация и че около Кирил много има много имена, на много други фирми и други имена, които, които всъщност имат интереси и за които много по-малко се говори и пише и че филм в голямо степен се, се от теги от Вашия граввечен. Ще имаме да комментирате това? Игра си имаме толкова нежиланците. Да. Да, точно. Да, нежиланците. Ами верно е, живо, искат, е а, вернят, че има и други фирми близки до кмета. Т.е. има кръг от фирми, които може би имат и някакви нерегументирани отношения. Но аз мисля, че това е безспорно, че че са най-близко до Значи, той прокара техния общостройствен план. Целият общински съвет го одобри. Е само с двама против. Много бързо получиха разрешение за среща на алея първа, която не би могла да е тяхна собственост, нали, въобще не се коментираш този въпрос. А, кмета е, отказва тотално, достъп за информация до свързане с тях фирми. Специално за разрешение за среща за проектите, водихме две години дело, за да се добием с тях, Значит, той ги подкрепя тотално, освен това, това да проектираш цяло общо на планта да прави. Значи, покрай това проектиране разполагат с личните данни на целия град. Те, те добиват достъп до кадастра, до имотния регистр, до личните данни на всички хора. И аз като активист срещу тях пострадах от това, че бяха издирани имотите на всичките ми роднини и от страна на майка ми, от страна на родителите на съпруга ми. И всичките им имоти до един в най-различни краища на Варна бяха проектирани за отсуждаване за паркови градинки. Един, има, и, това е цялото ми семейство в един момент да остане без никакво имущество. Значи това е очевидно мисля, че говоря за, за какво е, каква е ситуацията Лива Варна. За съжаление тази журналистка Веселина Томова още от преди две години се, об... се обяви така чрез своите публикации като защитник на тази групировка, непрекъснато на напада. Тя е нея когато имах предвид, че атакува дори и останалите граждани, които сега са се изявили в протестите, като например Челодор. за това, че бил комуникирал с пламен по време на протестите, тя го изкара едва ли някакъв престъпник. Пълен абсурд. Самите публикации са абсурдни и смешни и в участието и от миренето на Цветков протестиращите и се изсмяха на глупостите. Аз съжалявам, че тя продължава така да завзема медийно пространство. И трябва да се преборим по някакъв начин с това. Аз очаквам да бъде атакувана и чрез дела в нейната е защото това са пълни абсурдни. Тя според мен упражнява психически тормоз над хората в протестиращите. Само и само защита е Не знам дали си в отношенията с нея. Но такива пълни глупости да по агресивен начин документираш коментираш медийното пространство без никакви доказателства, без никаква логика, просто съжалявам направо за това и отношение да побуде да Дам думата, се получи пауза на фен, из основната виска нещо да каже. да Не, азбонирамо таги, имамо да се Преди малко се за темата обученската тема по принцип така, че ромите а, по принцип имат страх за, за да говоря за темата, за която в момента говорим. може би от в центъра на родната тим, има своя бизнес и работи там. Но е така, че при нас в гетото в циганската т.е. Арбигурците, шефът, ги спогонцели, на При нас Сигнасът Майкла все властва силата на мафията и едно от най-големите проблеми там е търговията с При нас ситуацията се влушила с... В Франкфурт на Майн пратиш от една тройна, която от един друг в Шотландия е била, защото е nicht mehr das aus unserer и е вече да покаже, че не иска да, да бъде повече Откът, но нямала избор. Он mafia und и, And, uh, team, и мафия заедно, Една голяма паралелия между Германия, Австрия и други държави и България. А сега отново към темата страх и смес. Разбира се, че ние имаме страх. Но мисля, че дори ако имаме страх, ние трябва да преодолем нашия страх. Когато човек казва, че когато човек умре... с по своя -доб... По-добре ли да умреш като роб и по-добре като свободен човек? Благодаря. Там въпрос, може би, последен. Работи като човек. Въпреки, че съм журналист, ще позволя да задам въпроса, да се изкажа много бързо, когато журналистите се изказват през конференции и да изслушат. Да, да, да, да, да, Така, много внимателно. Моля, просичате колко от сайта ако трябва да предадат нашите муки, позволявам се да се изкажат, защото от първия възможен ден ние сме на протест. Слушам. Аз имам правост на глас, по-добре да слушам. Така, а, аз имам две основни наблюдения по такива неща, които притесняват в протестите. Първия, че не стана въпрос за това, че в момента протестите стигнаха до там, че хората влязаха в общината и а, присъстват на заседания на комисии а, и се опитват да създадат някаква форма на граждански отговор. <към> в някаква степен това е утопия, давам си сметка. факт е, че се стараят четат. Какво се оказва обаче? Оказва се, че хората се страшно неподготвяни за това. И, и липсва обща култура, дори и щете за елементарни неща, а, какво зависи от момента и от неговата администрация и какво зависи от общинския съвет. Из калина съм си говорили много пъти за това, че хората не знаят кой е виновен за това или от това нещо случващо се въварно. От там дойде, според мен е големия е голем, е опит. Защото когато бяха сметките за ток, причина или повод за първите протести, имаше много хора. Това е ясно. Ето е хартиката, която ги върна в Джоба. В в който започнаха всички да викат мафия, но към тази мафия да се добавят хора различни от виновните за сметките ни за ток, нещата вече не бяха толкова ясни, не бяха толкова конкретни, започнаха да има различни претенции към мафията, за калина и нейните хора, това е тим. За други хора това е Общинския съвет, за трети хора приходите ги разделят. И оттам нататък се размиха протестите. И в момента във варна протести няма, извинявайте, около 30 човека на живо на В 8 часа сутринта в петък не е протест. За мен това бяха платени хора тази сутрин. Аз ги гледам като телевизията, съжалявам, не бях там. Общена само София. Но, но не свядам, че това са протестите. Ние сигнахме, някак си се разделяме нещата така. неделните протести и протестите ежедневни. За мен много е показателно, че на неделните протести се събираха около 50 000 човека. Слагам ръка на сърцето, цифрата беше леко трогалечена, но толкова много не се искаше да има толкова много хора, че бяхме готови да преброим 50 000 човека там. И, и протестите, които след оставката на кмета, много рядко станаха около. 200, 150 човека всяка вечер. Миналата неделя на протести имаше хилядна човека, пак преко си ли казваме Не знам колко ще има в неделя. Утре става нещо много хубаво. Отиват да чистят морските протестиращите. Да, нещо практично ще се направи. Значи това е първият по къде. Хората се страшно необразовани на тема кой и как ме управлява. Мене ме попитаха в някаката формата и какви да се са следващите Въздържах се да за да не взимам страна от по чия полза, защото там разделението е голямо. Но мълчак-мълчак накрая казва, трябва да помислите промяната в образователната система. Когато завършат деца, ученици, ученици, бълчани, които знаят кой как управлява и кой за какво е отговорен и кой за какво може да влезе в затвора, тогава вече трябва да имаме следващи истини. Конституция и всякакви други неща на хората им се оказват страшно абстрактни и неясни. И сега започнаха някои да четат. И вторият проблем, който искам да кажа е това, че съвсем определено се различиха групите на платените участници в, в, в, в протестите. Много, много ясно беше това. Нали, Ние същи хора, после се появиха нови хора, по дощеги няма на първите протести. И страшно много политици, които се опитаха да яхнат. Може би заради това аз лично обажавам лично да, да подкрепя някъде, лично като човек се, тези, които в момента търсят някакъв диалог и създаването на механизъм за граждански контрол вътре в съществуващата власт. Защото много трудно. Какво се казва, в България няма закон, по който да бъде свален Общинския съвет. България липсва, липсва механизъм, по който Общинския съвет да си отиде. Какво става тогава? Какво се може да се направи? да са хората да в Общинския съвет. <същ> Обаче в същото време се оказва следно. Никой никога не е забранявал на гражданите да присъстват на след на сесия. На първите провората е аз съществувам на всички сесии винаги виждам. е изключена тази... Да. Като... Моля ви, извинете да, да. реплики. Има, Ако имате, това ще ви дам... Пак е, пак <към> е, когато разказвате ли, но ще поискате, когато господин от полицията Варна Утре предложи вашето изказване, не помня е вашето или на абсолютното, а не е, че дори не са други, факто ли е, че са другите. е, че освен тази синя Варна Утре, полицията никой не гласува за... Дали това в момента е променен, в момента има промяна в правилника на Варински Общински съвет и ще бъде гласувано на сесия в среда, че гражданите му се изказват без санкция, без решение с акцията, на обществения съвет. Дали това е настъпта на пред. Но въпреки това, проблема е много голям с липсата на... на, инфо, на, на информация. Информацията има всеки който въркне в интернет, че навери, на закон, и шут, и ще навери законнище отръчте. Извинявайте, нещо става. Да, така. Добре, благодаря ще се опитам да. Просто има математика, имаше и има огромни протести, с предната, след това те рязко спаднаха. Аз не съм съгласна, че в момента протестиращите искат оставка на обществения съвет. Защото е, факт е че като почнаха протестите само за това, те рязко спаднаха. Не можем да докажем в момента, че тисът, това е Защото когато искаха оставката на квета, имаше много корабля меца. Сега виждате ли колко? Поискво става обществе съвърте за 100 човека. Ясно. Благодаря. Ще се позволя да го защото не знам дали на всички станаха ясно, ясни вашите пунктове. Доколкото можах да чуя. Първо, протестите практически са свършили, Второ, хората така и така не знаят точно какво да искат. Трето, смисленото сега е да се върви на диалог с властите и да се печели терен в конкретни, конкретни случаи. Е, имаше въпрос. Да, да. Аз да. yeah. yeah. много се радвам, че разбрах, че има човек от групата утре, сайтовете утре. И знам, че вие сте парирате да с това, че зали, България утре е нещо различно, важно утре. Но групата, потръгнах е в медии, мисля, че беше, има един собственик, господин. Крайна Лев именно, който, кара, да, който може да бъде свързан също с синитичната групировка. но не, това е моят въпрос. Значи за вашите... Не искам да коментирам това. Не искам да коментирам това, повтарям. За вашите думи, аз да удиви патус и загрижност за обективността и за истината. вашата група има един собственик, ерго една редакционна политика. Вашата група, на мен, публикува сайт без някакъв текст, анонимен текст, който аз бях по да всички смъртни грехове възможно. Да без някой жена от вашата група да ми се обади да питате, господин Генов, е, това грано ли е да го пише това... да тук. Да не е Нека да не е коментираме, да не да се оправдавате, Истината е, че върна утре, заедно в България е утре, заедно с София е утре. И също някакво сайт, е собственост на въпросите, които ми краят от групата Alternative Media Group, група, по въпрос. Т.е. вие сте част от тази игра на необъективно от нас и изкрива истината. Документираме да ви за клипа, с който се опитате да посичате, да да че ви не че позицията ви е но, ясна, да бълони, от тук нататък да да налишавате да да правилата на нашето кратко общежитие, тази вечер. Значи предполагаме, че не задаваме провокационни въпроси и не правим обвинителски изказвани. Иначе позицията ви беше ясна, Стана ясна на всички. Благодаря, Ами Съгласна съм само с едно нещо от изказването на госпожата, че наистина културата за, граждански... за гражданското общество, за това кой как управлява и за... какви са правомощите на отделните институции, е слаба в нашето общество. С това съм абсолютно съгласна. Това наистина е една от причините и протести да намаляват а, с оставките на правителството и кмета. Хората наистина предполагат, че това ще доведе до някаква промяна. Но има голям кръг от хора, които са наясно, че оставката на кмета не е достатъчна. Наистина повечето от тях се вкъщи и не винаги излизат. Това предимно са по-образованите хора от средната класа, които се движат собствените фирми. Затова бяхме пуснали подписка и тя бързо набра скорост. Така че повечето активни хора в момента искат оставката на Общинския съвет. Тези, които разбират всъщност, че нито едно решение на кмета не е минало без одобрението на тоя Общински съвет. Тези, които го разбират това, искат оставката. Наистина има голям кръг от хора, които не са толкова наясни за процедурите. А, така че аз напълно подкрепям... Да се върде някакъв част по гражданска активност, по познаване на законите. Това също го виждаме и относно закона за достъп до обществена информация. Много малко хора знаят да боравят с него. И това е една от а, каузите ни през последните 3-4 години да популяризираме все повече е този закон и процедурите, които гражданите могат да ползват по него. И относно протестите. Ясно е, че в момента сме вече в предизборна кампания и ясно е, че хората ще се надяват, да, ще се надяват да, все пак изборите да променят нещо. Тъй като вероятността обаче това да се много малка, повечето сме на мнение, че най-вероятно ще продължат протести след изборите, защото хората наистина желаят тази път истинска промяна. Благодаря. това бях и не. приключваме с завършващи думи от панела. давам думата на Мария и след това на друг Искам да благодаря на всички. Ще обявам такъща. Ще не дадахте възможно да изразим нашия глас. Ще не дадахте да изразим нашия глас. Сметам за важно, че имам право да говоря от името на хората, които нямат доверие да говорят. Казвам как се вижда отвън, няма спасител. Man, yeah. Няма месия или някой друг, който да дойде в тази страна и да реши ситуацията, народът сте вие, полиците принадлежат на вас, и страната принадлежи на вас. Иван Вадзов е казвал, който е роден българин, той е българин. И трябва да вземете, като идоли тези хора, да върху върху се улези и христината. За какво са си дали живота тези хора? Какъв е нашия от отговор за тези хора, за техния даден живот, за търхте сме? За този въпрос искам да приключам. <laughs> Благодаря. Може би проблема ни е, че именно ги направихме идоли, а не съветници в този момент. Но това така, между другото, ме и е заповяда. Благодаря. Благодаря на всички, които са тук. И това, което наистина може да направим, е всеки един от нас да участва в тази реалност, да бъде част от решението, без да артикира. да се бори с всичката несправедливост, която е понезрението му и да заставя онези органи, които в момента имат отговорността и властта, да работят. Защото ако не работят, всички онези будни българи ще станат идоли и няма да остане нито един живот. И аз искам тука да направя едно много важно уточнение, за това, че все още от прокуратурата и от полицията не са уточнили и не са изнесли на обществеността истинските факти. Наистина фактите от камерите, за какво се е случило в злополучната сутрин на 20 февруари, пред сградата на Община Варна. И защо тези институции, които минават през специално обучение да запазят обществения ред. Защо те със своето действие или бездействие, по какъв начин са допринесли за тази ситуация? Защо пламен е мъртвър? Кой запали пламена? Нека този пламък никога да не оставя намир на мир нашите души, за да търсим истината всичко и да бъдем на страната на справедливостта. Благодаря. Благодаря за участието, за вниманието и за търването. Надявам се, че изпитваме известна Неудовлетворенност. Отново неща.